I varenda hörn, i varenda land, på hela jorden finns det vandringssägner. De anpassar sig till sin omgivning genom att utspela sig där. Och de vägrar dö. Och de här berättelserna, oavsett om de handlar om hemsökta sjukhus i en stads utkant, monster som bor i någon skog eller vålnader som ensamma vandrar längs landsvägarna, de har ytterligare en sak gemensam. Ingen som berättar om sakerna har någonsin själv upplevt dem. Alla säger samma sak. De känner någon vars brorsas bästa väns syster visst hade besökt det hemsökta huset den där trettonde våningen och den svämmade över av blod och då ormar och spindlar och, och den är så läskig att ingen någonsin klarat sig ut ur den med livet i behåll. De svär på att det är sant. Men de kan aldrig visa upp ett enda bevis eller nämna någon vid namn som kan intyga att de själv har varit där. Men det behövs inte, för alla i trakterna vet ju att det är en sann historia. Berättelserna förs vidare från förälder till barn och förändras så att de känns sanna och aktuella. Och så slut cirkeln och återupprepar sig. Jag skulle tro att jag är mer skeptisk än de flesta till den här sortens berättelser. Mycket eftersom jag var så oerhört förtjust i dem själv när jag var liten. Det första jag gjorde när jag kom till en ny plats i landet var att alltid leta upp traktens lokala skräckhistorier. Till slut började jag själv uppfinna små sagor om hemsökta fabriker i Stockholm, min kusins möte med storsjö och djuret och hur min farfar en natt mötte en vildsint människolik demon i skogarna utanför boden. Ibland bröt jag till och med mot den enda regeln som finns att inte placera mig själv i de här påhittade historierna. Det krävde att vara lite extra fräck och lite extra modig eftersom jag då hela tiden måste hålla mig till en och samma version av historien. Överraskande nog var det aldrig någon som synade mina bluffar. Jag gillar den här tanken på att jag kanske har kunnat bidra till de olika vandringsägderna och myterna runt om i Sverige. Varje gång jag i korridorerna i min tillfälliga skola hörde någon klasskamrat återberätta någon av mina rövarhistorier kändes det lika berusande, särskilt eftersom jag märkte hur de själva la till en eller annan egen detalj för att förhöja spänningen. Som om det var en enda stor visklek. Jag visste ju själv att historierna var rena och skära lögner, men jag stod på mig när någon frågade och tog ibland till med lite skådespeleri där på rösten, ett skrämt ansiktsuttryck. Sånt där. Det är väl antagligen de här aspekterna av min uppväxt som till slut ledde fram till de upplevelser som jag nu tänkte berätta om. Ni får göra vad ni vill av hela den här historien. Den här introduktionen har varit en sorts brasklapp riktad till er som ifrågasätter hela rasket. Jag vet att jag har varit pojken som ropade vargen kommer i åratal. Men den här gången Sverige på alla de hedersord jag har kvar att vargen faktiskt fanns där ute. Ni som har lyssnat så här långt kanske har räknat ut att jag flyttade runt en hel del när jag gick i skolan. Mina föräldrar jobbade inte inom det militära eller var efterlyst eller någonting sånt. De verkade helt enkelt bara inte vara sådana som ville stanna kvar länge på en och samma plats. Det har väl säkert haft någon sorts effekt på mig men jag kan inte säga att den har varit direkt negativ. Under min barndom var jag den ständiga clownen. Jag fick lätt nya vänner och var ofta i händelsernas centrum men det ledde också till att många av mina lärare ogillade mig. Vilket i och för sig inte var något större problem för när nästa termin började så var jag ändå ofta i en helt annan stad. Mina relationer med klasskompisarna var ytliga för att inte tala om de lärare som inte tyckte direkt illa om mig. På grund av vad som senare skulle inträffa så är mitt minne av en särskild lärare säkert lite förvrängt. Men jag ska försöka berätta den här historien så sakligt jag kan ändå. Det var min SO-lärare i nian. Han hette Pelle Meyer. Nu i efterhand förstår jag helt och hållet hur jobbiga barn i den där åldern kan vara. Och jag har en enorm respekt för hur han kunde hantera och faktiskt bonda med oss elever. Han lyckades kännas som en av oss. Han pratade som vi gjorde. Han gjorde referenser till popkultur som faktiskt inte kändes trötta och inaktuella. Och han lyssnade på bra musik. Emellanåt under en lektion om typ till exempel Sveriges övergrepp mot samer eller förintelsen så kunde han till och med ge från sig ett litet passionerat svärord. En lärare som svor. Det var det mest rebelliska sättet att vara vuxen som jag kunde föreställa mig när jag gick i högstadiet. Mycket av mina minnen av Pelle springer ur intrycket att han verkligen gick in för saker och ting. Särskilt minns jag en gång i höstterminen i nian, runt allhelgonahelgen. Pelle hade satt upp lite Halloweenutsmyckningar i klassrummet, bilder av pumpor och spindelväv i hörnen, sånt där som vi balla tonåringar fnös åt. Men på fredan innan allhelgonahelgen tog han det där med att vara häftig som lärare till en helt ny nivå. När vi gick in genom klassrumsdörren den dagen möttes vi av ett nedsläckt klassrum med persiennerna neddragna och fönstren täckta av svarta lakan. På varje skolbänk stod ett tänt stilarinljus och vid sitt skrivbord satt Pelle och tittade på oss elever medan vi gick in och satte oss. Han behövde inte hyrsa ner oss utan vi tystnade av oss själva antingen för förvirrade eller för uppspelta inför den här spännande förändringen. Efter att alla hade satt sig gick Pelle och satte sig på en stol framför sitt skrivbord varpå han tog till orda med låg röst. Det här är nog den dag på året jag tycker bäst om, sa han med tonlös röst. Allhelgonahelgen är min favorithögtid och nu vill jag berätta varför. En sig med bekymrat ansiktsuttryck sträckte upp handen i luften men Pelle viftade bort henne. Ni behöver inte lämna in den där läxan förrän nästa tisdag, sa han utan att ens titta på henne. Hon tog ner handen igen och såg sig rådnande om i klassrummet medan alla andra utbrast i tysta försiktiga hurrorop. Pelle inväntade att det la sig och sen fortsatte han sin berättelse. Jag tänker försöka återberätta den här fantastiska historien han berättade den dagen. Han lyckades få skräckfans mållösa och resten av klassen skräckslagen. Tjejen som räckte upp handen för att fråga om läxan satt i slutet av lektionen uppkrupen på stolen med armarna runt knäna och med fruktan i blicken. En del detaljer har jag glömt bort men de var ändå inte så viktiga. Det började med att Pelle och hans kompisar efter gymnasiet hade kört en roadtrip i Europa. De hade fyllt en gammal minibuss med tält och sovsäckar och bara kört iväg för att tillbringa sommaren med att se kontinenten. Gänget åkte från Stockholm hela vägen ner till Rivieran, österut till Balkan och upp genom öststaterna till Danmark och sen hem igen. Den här upplevelsen fångade varenda ressugen tonåring i klassen på en gång. Pelle blev omedelbart den häftigaste läraren jag någonsin hade träffat. De hade varken planer, kartor eller ett datum som de skulle vara hemma i Sverige igen så att de körde helt enkelt bara åt det hållet de kände för och brukade till slut hitta en by eller stad där de kunde sova över. Till slut efter att ha kört genom Polen och Tyskland fann de sig på landsvägarna genom de danska åkrarna. De visste då att resan var på väg att ta slut så de samlade ihop sina sista pengar och åkte till närmaste bebyggelse för att hitta någonstans där de kunde hyra ett rum för natten. Efter att ha hittat ett vandrarhem som Pelle hade glömt vad det hette kom en av hans kompisar på att hans farbror bodde i området. Han var inte helt säker på var men eftersom de var äventyrliga ungdomar så hade ingen någon invändning mot att helt enkelt bara åka iväg och leta. De begärde pengarna tillbaka från vandrarhemmet och gav sig iväg. Innan dess lånade de telefonen men lyckades inte få tag på farbroden. Men de tänkte att det skulle vara roligt att dyka upp som en överraskning. Pelles kompis var helt övertygad om att den här farbron skulle ta emot dem med öppna armar så drygt en timme innan solen gick ner gav dem sig av igen med förhoppningen att hinna dit innan det blev alldeles för sent. I trakterna fanns det inte så mycket landmärken för vilsna luffare att ta fasta på. När de frågade efter vägbeskrivningar fick de i bästa fall höra en luddig genomgång om att följa åken tills de såg ett träd och sen följa åken till höger tills det finns vete vid vägkanten. Så, precis som det brukar vara i skräckhistorier, gruppen åkte vilse. Men eftersom de vägrade erkänna det för sig själva körde de vidare i natten. Och efter att ha kört fel i varannat vägval fann de sig själva till slut på en skogsväg som Pelles kompis var säker på ledde fram till hans farbrors hus. Pelle beskrev skogsvägen som den mörka stigen som leder till helvetet. Jag var inte helt säker på att han talade sanning då för han blev lite till sig och började beskriva trägrenarna med att de verkade sträcka sig fram för att gripa tag i bilen och säga att det i vägkanterna syntes otaliga röda ögon från djur som betraktade dem i nattmörkret. Men de här skräckklysjorna verkade ha önskad effekt. Mina klasskompisar var helt skräckslagna. Gänget körde vidare ner för den mörka skogsvägen i ungefär en kvart tills de nådde en glänta med upplyst byggnad och en silo i mitten. De tänkte någonting fördomsfullt om att alla nog kände varandra i de där trakterna och trodde därför att någon i huset åtminstone skulle kunna peka ut riktningen till killens farbror. Efter att ha parkerat bredvid byggnaden insåg de först då att det snarare var någon sorts lada än ett bostadshus. Men lampor var tända inomhus så de tänkte att det var lika bra att försöka. Ytterdörren till huset var en skjutdörr som stod halvöppen. Och när vännerna gick in i byggnaden upptäckte de att den inrymde ett enda stort och helt tomt rum. I taket hängde lysrörslampor som var så starka att det såg ut som ljusandade där inne. Men det fanns inte en skäl. En av Pelles vänner sa sig ha sett någonting röra sig när de körde fram till byggnaden så de gick ändå in och såg sig om för att vara helt säkra på att de inte hade missat någon. Om det inte var någon där, varför skulle då huset stå helt upptänt? Men väggarna i byggnaden var kala och tomma och ingenstans fanns det någon att hitta där inne. Det var i princip bara en stor tom sal. Vännerna drog runt och undersökte gläntan en stund och när de närmade sig den där silon så märkte de vad som såg ut som en dörr till en jordkällare. Här avbröt Pelle historien för att uppmana oss elever att lära oss av hans dumhet. Till sitt försvar sa han att han inte hade sett så många skräckfilmer när han var i den åldern och att det därför verkade som en helt okej okay idé att mitt i natten knalla rakt in i en läbbig källardörr ute i skogen. Med fasit i hand sa han nu, och här fick han någonting allvarligt i blicken, att det hade varit ett stort misstag att öppna den där dörren. Innan han fortsatte sa Pelle att han nu tänkte berätta precis så mycket detaljer som han ansåg oss vara mogna för. Han sa att det skulle kunna bli lite för mycket för mörkredda lyssnare och rådde dem som inte ville vara kvar att lämna lektionen i förtid. Några elever samlade raskt ihop sina grejer och väg ut genom dörren varav några troligen bara ville ta tillfället att tjuvröka bakom skolan innan nästa lektion började. Själv övervägde jag aldrig ens att gå därifrån. Som sagt var jag en stor konsument av läbbiga rövarhistorier och Pelle var en bättre berättare än de flesta jag någonsin hade träffat. Jag trodde inte allt för mycket på sakerna han sa men jag ville se om jag kunde lära mig någonting av hur han berättade efter att ha sett klassrummet bli lite mer glesbefolkat fortsatte Pelle med sin berättelse. Han tittade på oss som var kvar och sa att han och hans vänner efter att ha bräckt upp den där jordkällardörren kände en pust av den mest ruttna, sura stank de någonsin hade upplevt. På ett ögonblick slutade gänget undra över var den där farbron bodde och var nu helhjärtat inställda på att istället leta upp källan till den här lukten. De gick ner för trappstegen innanför dörren och hamnade i en lång gång upplyst av nakna glödlampor som hängde i taket. Knäpptysta av förundran över platsen gick de långsamt framåt i hallen vars väggar var klädda med plåt. Hallgången var krokig och hade varierande takhöjd som om den hade grävts ut men aldrig färdigställts helt och hållet. Då och då var de tvungna att huka sig för att komma fram. Jobbigast, enligt Pelle, var att glödlamporna ständigt blinkade och flimrade. Ibland var de värre än diskobollar, vilket gjorde det ännu mer komplicerat att ta sig fram utan att då och då slå i huvudet. Nu efterhand trodde han att det berodde på det där blinkande ljuset, men då var han säker på att han såg saker skymta i ögonvrån som inte rimligtvis kunde höra hemma där. När man är väldigt fokuserad på någonting eller när man är nervös kan hjärnan göra uppror, berättade han den kan konstruera syn eller hörselintryck som faktiskt inte finns i verkligheten. Han beskrev hur halvgången vindlade sig vidare till synes i evighet och att han beräknade att de befann sig någonstans under den täta läskiga skog de hade kört förbi för att komma dit. Jag var helt uppe i hans story. Efter att ha vandrat i vad som kändes som en och en halv kilometer ungefär möttes de till slut av en dörr. Den såg ut som att den borde sitta på ett fint hus i en villa förort, inte längst in i en mystisk underjordisk gång mitt ute i ingenstans. Gjord av trä och till synes nyligen målad i rött satt den där, prydd av ett skinande rent dörrhandtag och en dörrklapp. En av Pelles vänner gick långsamt fram till dörren medan de flimrande glödlamporna kastade sitt blinkande ljus över den. Sen vände han sig tillbaka mot vännerna och försökte lätta upp den nervösa stämningen genom att flina och säga Jag kanske borde knacka först Han tog tag i dörrklappen och slog den mot dörren några gånger Varefter han skämtsamt mumlade Någon hemma? 30 sekunder gick utan att någonting hände Medan den tysta församlingen stod stilla och betraktade dörren Till slut ryckte killen framför dörren på axlarna och började gå tillbaka till de andra då fräste glödlampan närmast dörren till och exploderade. Vännerna hukade sig instinktivt och höll för ögonen. När de tittade upp igen såg de hur en av de plåtskivorna som täckte taken lossnade i ena ändan och föll ner med den vassa kanten direkt mot killen närmast dörren. Han hade precis tagit ner händerna från ögonen och plåtkanten träffade hon i pannan som högst upp i ett blödande sår. Han föll bakåt till synes medvetslös och träffade den röda trädörren som slogs upp på vid gavel. Vännerna rusade fram mot honom utan att tänka på det kolsvarta rum som nu låg öppet framför dem. Pelle var först fram och han lyfte upp sin väns huvud i famnen medan han drog av sig jackan för att stoppa blodflödet. Det var kaos i någon minut och sen lugnade sig alla en smula. Pelle satt i rummet just innanför dörren ut till hallen med vännen i famnen och tryckte jackan mot hans sår i pannan. Han märkte att den arm som han hade stött upp sin avsvimmade kompis huvud med var genomblöt och skulle precis se efter varför när han avbröts av en annan av vännerna. Pelle mindes inte exakt vad vännerna hade sagt, men det var något i stil med Lamporna, vi måste dra. Det var först då Pelle såg. Ni vet när man släcker en lampa, sa han till oss där i klassrummet. Och allt är nästan helt mörkt utom det falnande gula ljuset i glödlampan. Så såg det ut inne i det där rummet, men i en hel massa lampor som hängde i taket. Säkert tjugo lampor lyste på ett sånt skumt sätt som små stjärnor i en natthimmel. Det var kusligt, men det var absolut inte det läskigaste med hela situationen. Pelle berättade att i ljuset från de flimrande glödlamporna i hallen såg de silhuetter av ett tiotal personer som stod inte mer än tre meter in i rummet. En av Pelles vänner tog ett steg fram för att säga någonting när en av glödlamporna inne i rummet blinkade till och tändes upp helt och hållet. Låt mig pausa berättelsen här och säga någonting om hur Pelle brukade vara. Han var en ganska avslappnad och bekymmerslös person. Han pratade ofta i tonläge som liksom fick en att vilja svara med någonting glatt och positivt. Han skulle kunna säga, hörni, kom så hoppar vi ner för en klippa tillsammans. Och man hade svarat, ja men visst Pelle, efter dig. Ja, det är lite överdrivet kanske, men ni fattar grejen. Han, han var charmig. Och hittills hade han berättat sin historia på ett lägrelt sätt. Alltså med tillgjord, lågmäld och dramatisk röst. Visst, det gick ju hem i klassen, men jag märkte vad han höll på med. Men vid den här punkten i berättelsen så minns jag att det förändrades helt och hållet. Han försökte inte längre skrämma oss. Den här biten var genuint jobbig för honom att prata om. Antingen så var han en riktigt bra skådespelare. Eller så var det här faktiskt ett väldigt smärtsamt minne för honom. I alla fall, glödlampan i rummet blinkade alltså till och lyste upp de människor som stod i rummet framför dem. I den dunkla skumma kammaren syntes barn. Och åtminstone 20 stycken så långt ljuset räckte de var alla iklädda nattlinnen som såg smutsiga och uttöjda ut med stora mörka fläckar på deras hår var långt och såg inte ut att ha blivit klippt sedan de föddes hos några av barnen räckte håret ända ner till marken inte en enda av dem såg ut att någonsin ha tagit ett bad eller en dusch mest skrämmande av allt sa Pelle var att ingen av dem rörde sig de stod blickstilla och stirrade på honom och hans vänner. Hos några reflekterades glödlampans ljus i ett halvdolt öga bakom hårtästarna. De två församlingarna stod helt stilla och tittade på varandra. Men hos Pelle och hans vänner var det en paralyserande skräck som förhindrade dem från att röra sig. Några sekunder gick, sen hördes ett gnällande ljud på håll. Han beskrev det som ljudet av en gråtande hund gånger tio- det här löste gruppens förstelning och de famlade efter sin avsvimmade vän för att ge sig av. Då tog de smutsiga barnen plötsligt ett litet steg framåt. Vännerna slet upp sin avsvimmade vän och snubblade ut i hallen och med blicken fäst på de smutsiga och nu långsamt framåtstapplande barnen famlade Pelle med handen ut efter väggen i rummet för att hitta någonting att ta stöd i. Han fick tag i ett handtag, drog sig upp och störtade ut ur rummet samtidigt som han under en bråkdel sekund han se vad det var han hade hållit i. En halv meter in mot cementväggen i rummet, en bit ovanför handtaget, stack ett duschmunstycke ut ur mörkret. Ur duschen läckte någonting som i mörkret bara såg kolsvart ut. Det hade droppat ner på honom men han struntade i vad det var. I rummet staplade barnen fram mot honom och i bakgrunden hörde skriet från det här okända djuret eller vad det nu var och hans kompis var illa skadad. Det sista han såg i rummet innan han rusade därifrån var fler duschmunstycken som stack fram från väggen som glödlampan lyste upp. Och det är skälet till att jag kallar den där platsen duschen, sa Pelle till oss. Jag var helt uppslukad av han står i nu. Jag satt längst ut på stolskanten i hetlängtan att få höra mer. Han fortsatte. Jag slängde igen den rödmålade dörren bakom mig kutade genom den långa korridoren snabbare än jag någonsin sprungit varken före eller efter. Till slut kom vi fram till minibussen och sen körde vi därifrån i 180. Så, för att avsluta den här berättelsen tänk på att hålla koll på var ni hamnar när ni knackar dörr i jakt på bus eller godis i helgen. Inte för att det finns så många övergivna lador i de här trakterna, men om ni hittar den, gå inte dit. Ni vet bättre än så. Eller ja, alla utom Jerry kanske. Hela klassen skrattade åt det här skämtet. Pelle tackade för att vi hade lyssnat och avslutade lektionen. Han tände taklampan, påminde oss om att vi skulle lämna in vår uppgift nästa tisdag och så önskade han oss en fin allhelgona helg. Runt om mig reste sig mina klasskamrater från bänkarna och började upphetsat titsla och tassla om berättelsen de just hade hört. Det var säkert någon sjuk nazistgömma, sa en sig. Jag tror att det var spökbarn som hade bitit själ av en hund, svarade en annan. Själv var jag helt tagen. Pelle hade berättat sin historia på ett mästerligt sätt, men vissa detaljer fick mig att ana att vi inte hade fått höra hela sanningen. Några dagar senare hängde jag kvar i klassrummet efter att lektionen hade slutat och jag frågade honom vad som egentligen hade hänt. Han skrattade, böjde sig fram och sa i en teaterviskning att det hela troligen hade att göra med att de var en smula pårökta den där dagen. Sen blinkade han till mig som för att be mig att hålla den hemligheten åt honom och jag log och gick därifrån. Jag gick ut nian i den staden. Några veckor efter att jag hade slutat skolan för sommaren så flyttade vi därifrån igen, långt upp i norr. Under åren som följde berättade jag Pelles historia vid en hel massa lägre och det var en ständig hit. Jag brukade dock ändra på slutet och låta Pelles kompis antingen dö av blodförlust eller bli ivägsläpad av barnen. Inte förrän jag började högskolan fick jag chansen att träffa och prata med Pelle igen. Då hade jag hamnat i Stockholm, ja inte för att det har med den här historien att göra. Högskoletiden var rolig och händelserik och jag var alltid samma clown som jag hade varit i högstadiet. Min utbildning var fyraårig och först i tredje året stötte jag på Pelle på en bar där vi brukade hänga och dricka öl. Först var jag osäker på om den säckiga person som jag såg ligga med huvudet mot armen på bordet verkligen var min gamla lärare. Det som fick mig att känna igen honom var en tröja som han hade haft på sig på sin födelsedag en gång, med en tårta som motiv. Jag sa åt mina vänner att sätta sig och att jag bara skulle vara borta ett ögonblick. Sen gick jag fram till mannens bord och sa, «Pelle Meyer?» Mannen tittade upp. Hans dimmiga blick flöt över mitt ansikte. Sen låg han och la handen på min axel och sa, «Men hallå på dig! Hur har du haft det sen sist?» Hans andedräkt luktade sprit och hans kinder var blåsande röda. Av hans blick att döma hade han inte den blekaste aning om vem jag var. Pelle, det är jag, Jack. Jag hade det i SO i några terminer för kanske 7-8 år sedan. Hans ansiktsuttryck förändrades och någonting skarpt igenkännande formade sig i hans ögon. Han slappnade av lite grann, låg igen och sa Hur är läget, Jack? Vi satte igång och pratade och rätt som det var hade 20 minuter passerat. Jag berättade vad jag hade haft för mig de senaste åren och han berättade om sitt liv. Han jobbade kvar på samma skola. Han gick i samma grottekvarn som han uttryckte det. Och jag frågade flera gånger om allt var bra med honom. Han svarade att det var så bra som det någonsin kunde bli. Långsamt sjönk en insikt in. Jag var en person. Jag var nu en vuxen person som hade en konversation med en annan vuxen person. Varje gång jag hade pratat med Pelle förut så hade det varit som hans elev Och vårt samtal hade präglats av att han var min lärare Men den här gången var jag bara en snubbe som tog en drink med en bekant En stund senare vinkade mina vänner från dörren att de skulle dra vidare Jag satt kvar och drack whisky med Pelle Meyer Han berättade om sin skilsmässa och sina barn Grejer jag aldrig hade varit mogen nog att fråga eller bry mig om förut nu brydde jag mig. Han var en riktig människa för mig, inte bara en figur i en kateder längre. Han hade ett liv med vanliga verkliga problem, precis som alla andra. Först efter några timmar tog jag upp hans berättelse om duschen. Jag berättade först om min relation till vandringssägner och skräckhistorier och han skrattade lite åt mig. Men när jag nämnde den där lektionen han hade haft med oss började han skruva lite på sig som om det var något han helst inte ville prata om. Han svep sitt glas, vinkade för att beställa ett till och vände sig mot mig med ett allvarligt uttryck i ansiktet. Jack, jag vet inte varför jag envisades med att berätta det där år efter år, sa han. Han sludrade lite eller så var det jag som hade lite nedsatt hörsel för vi var båda ordentligt packade vid det här laget. Han fortsatte. Det måste ha varit för att min terapeut en gång när jag var yngre rådde mig att prata om allt det där, kom över eller vad fan det var hon menade. Din terapeut, svarade jag. Pelle skrattade upp givet till och skärskådade mig. Ja, naturligtvis. Du fattar väl att en sån där upplevelse inte precis går obemärkt förbi. Jag låg förvirrat. Allt hade precis ställts på ända. Men du sa ju att ni bara var pårökta allihopa. Ingen skadades och alla kom hem trygga och säkra. Eller? På några ögonblick började hans underläpp darra på ett nästan löjligt sätt. Nej, fan, fattar du inte att vi inte gjorde det? Varför tror du jag sitter så här idag? Jag förstod ingenting. Tusen frågor dök upp i huvudet men jag lät honom fortsätta prata. <laughs> Rickard för fan! Han Rickard klarade sig inte för... sa han med ett skakande skratt. Samtidigt som hans ögon fylldes av tårar. De tog honom. Jag kunde inte förstå det. Polisen sa att vi hade varit förfulla och att han hade bara gått vilse i skogen. Han hade ju ingen aning. Han såg dem ju inte. Nu satt jag som förstenad. Pelle Meyer pratade på som om jag visste vad som hade hänt den där natten, men det gjorde jag inte. Men hans vän hade försvunnit. Det hade jag inte förstått. Han fortsatte. Jag önskar bara att de hade hittat hans kropp. Då hade vi kunnat bevisa det för polisen. Det var en vidrig plats där, Jack. Jag har inget mer att säga om den. Det är en ond, hemsk plats. Han pratade på i några minuter om sin gamla vän Rickard och allt roligt de hade haft tillsammans och jag förmådde inte avbryta honom. Efter några minuter ringde hans mobiltelefon. Hej älskling, mumlade han i luren. Jag kommer alldeles snart. Jag har alldeles snart. Han kvävde en blöt rap och jag hörde hur personen i andra luren la på och Pelle reste sig från stolen. Det har varit roligt att prata med dig, Jack. Du är skarp, du. Se till att göra någonting av det. Han tog i hand, vände sig om och började gå. Innan han hann iväg så ropade jag på honom. Han svarade ja och vände sig om. Allt det där med duscharna, sa jag. Var sa du att det hände någonstans? Var? Öf, I helvetet sa jag ju. Någonstans utanför Silkeborg på Gylland i Danmark. Så nära helvetet på jorden man kan komma om du frågar mig. Pelle vinkade förstrött och gick vidare mot dörren. Eller ja, han gick först in i väggen bredvid dörren innan han till slut hittade ut. Och det var sista gången jag såg honom. Jag fick aldrig möjligheten att berätta vilken omfattande betydelse hans berättelse skulle ha för mitt liv. Han fick aldrig höra om resan jag gjorde efter att ha gått ut skolan och hur den nästan in i detalj liknade hans egen. Han fick aldrig veta att sakerna han sett där i ladan den där natten fanns på riktigt. För en månad efter att jag träffade honom så dog han. Hans lever gav upp. Men hans familj var samlad runt honom på dödsbädden och han dog omgiven av dem han älskade. Och det är väl allt man kan begära. Här förändras min berättelse. Från att vara en annan människas till att bli min egen. Men jag kan börja med att säga att det tog några månader för nyheten om Pelle Meiers död att nå mig. Min första tanke var att leta upp hans familj för att personligen leverera mina kondolianser. Men sen insåg jag att jag inte var hans bästa vän eller så. Jag höll mig tillbaka. Och något år efter att vi möttes på den där baren så examinerades jag ut från högskolan och lämnade den. Mitt beslut att läsa statsvetenskap var inte direkt ett misstag men det var inte heller någonting som resulterade i omedelbara jobberbjudanden. Jag hade sparat ihop lite pengar dock och jag tyckte att jag efter färdig skolgång förtjänade lite riktig semester. Så jag slog mig ihop med min klasskompis Jonas och vi packade oss in i ett flygplan och drog ner till Berlin. Jag hade varit där som tonåring och mindes att jag älskade stan men jag ville uppleva den som vuxen så det kändes som ett rimligt val. Resan var en succé. Vi hyrde en lägenhet i Kreuzberg och vi stannade där i en månad. På dagarna gick vi på stan, tittade på filmer och på kvällarna drack vi god öl och träffade nya vänner. Efter att månaden hade gått hittade vi en hemsida där man kunde åka hem för bara bensinkostnaden genom att köra en bil som ändå skulle fraktas upp till Stockholm. Vi åkte i sakta mak upp genom Tyskland och stannade här och var bland annat i Hamburg- där träffade vi ett gäng tyskar på en bar som bjöd med oss på en fest och i brist på bättre idéer hängde vi med. Det var en lugn tillställning som inte egentligen har något med den här berättelsen att göra men någon gång under kvällen hamnade vi i en cirkel. Nu för tiden är jag inte riktigt samma clown som förut men jag kan fortfarande om jag vill och efter några klassiker kom jag på mig själv med att återvända till Pelle Meiers berättelse om duscharna. Varje gång jag själv hade berättat den hade jag lagt till någon egen detalj och broderat ut den lite grann. Men på grund av någon sorts undermedveten respekt för Pelle som nu var borta och inte själv kunde berätta historien så höll jag mig noggrant till den version han hade berättat den där dagen i högstadiet. Mina berättelser gick hem men allas otvetydiga favorit var duscharna. Jonas och jag åkte hem ifrån festen vid femtiden på morgonen och i bilen bad han att få veta mer om duscharna. Jag berättade om Pelle, om hans lektion om min relation till skräckhistorier och vandringsägner och Jonas föreslog genast att vi skulle försöka hitta den där byggnaden på vägen upp till Stockholm. Till en början var jag tveksam mycket för att jag inte kände för att tillbringa en vecka med att irra runt i Danmark i jakt på en lada som säkert rivits för länge sedan. Men jag funderade på det i någon dag. Och kom på att det kanske var enda gången jag skulle få chansen att själv se platsen. Så jag sa ja. I bakhuvudet hade jag också idén om att jag skulle kunna göra resan som en sorts homage till Pelle som ju trots allt var den som fick mig att inse att jag ville jobba med att skriva. Hur som helst lämnade vi Hamburg, korsade gränsen till Danmark och fann oss snart i Mittjylland i Danmark. Helvetet på jorden, som Pelle Meier hade sagt. Vi hittade ett vandrarhem i Silkeborg och tillbringade några dagar med att åka runt bland åkrarna runt staden i jakt på den skog som huset låg gömd i. Vi frågade folk i området om de visste någonting om platsen men möttes oftast av tomma blickar och himlande ögon. Den enda som på något sätt verkade ha hört talas om duscharna var en gammal kvinna som jobbade på en bensinmack. Jag minns inte vad hon hette men hon var en sån där glad tant som snart skulle pensioneras och därför undnade sig att vara lite extra hygglig och pratsam med alla som passerade. Hon hade kommenterat på vår registreringsskylt och frågat om vi var ute och reste och då nämnde Jonas att vi var ute och letade efter en plats känd som Duscharna. Till en början verkade inte platsen låta bekant för henne men när jag beskrev några av detaljerna ur Pelles berättelse avbröt hon mig plötsligt. Hon lät inte arg eller upprörd, men hon lät väldigt skarp och som att hon plötsligt valde sina ord mer noggrant. Folk här omkring håller inte på med sånt där längre. Det där var länge sen, sa hon. Sen försökte hon låta lika glad och obekymrad igen, men ursäktade sig snart med att hon hade lite arbete att göra. Men ursäktade sig snart med att hon hade lite arbete att göra och önskade oss en trevlig resa upp till Stockholm igen. Jag och Jonas gick tillbaka till bilen, båda fulla av tankar på vad kvinnan hade sagt och vad hon kunde ha menat. Hon lät som sagt verkligen inte arg, men hon verkade inte vilja höra ett enda ord till om den där platsen. På vägen tillbaka till vandrarhemmet tog Jonas till orda. Okej, okay, om jag bodde på en plats där folk ibland kom och frågade om gamla lokala vandringsägner så hade jag ju definitivt jävlat med dem ibland. Till slut blir man väl trött på dem och skrämmer dem lite bara så de håller truten, eller? Jag höll med och vi körde vidare, men det var någonting i hela situationen som kändes fel. Om det här var en känd lokal vandringsägen, varför var det då bara kvinnan på macken som hade reagerat så där hittills? Varför hade alla andra reagerat som om vi bara hade kommit med en påhittad historia? Till slut skakade jag mig frågan. Det var inte så att någon av oss var direkt rädd för att leta upp duschen. Det hela kändes mer som en liten skattjakt för att toppa en i övrigt ganska lugn och avkopplande semester. Jonas och jag kände oss som turister som letade efter platsen där en känd film spelades in eller någonting åt det hållet. Vi hade låga förväntningar och var inte ens helt övertygade om att vi alls skulle kunna hitta den där byggnaden. Efter att ha tillbringat en lugn dag i Silkeborg gav vi oss ut i jakt på ladan igen. Danmark är inte så hemskt som folk försöker framställa det men det är inte så värst spännande heller. I bästa fall hittar man någon bar som man kan dricka öl på och det var ungefär vad vi hade ägnat oss åt på våran lediga dag. Väl ute på vägen igen bestämde vi oss för att vi skulle utforska så mycket av landsvägarna vi kunde. Det fanns ingen chans att det här stället skulle ligga vid motorvägskanten liksom, utan jag minns att Pelle hade sagt någonting om en grusväg så vi gav oss ut för att leta efter just såna. Det var lättare sagt än gjort. Vid sjutiden på kvällen hamnade vi i en liten skog. Jag använde det ordet lite brett här, men för att vara i Danmark var det rena urskogen. Träden var stora och tjocka och la en djup skugga över marken. Eftersom solen höll på att gå ner så tänkte vi att det här var nog sista chansen för dagen. Så vi letade upp den lilla jordvägen som ledde in i skogen och följde den. Vi åkte långsamt och försiktigt och fick emellanåt gå ut och rensa vägen på någon nedfallens stam. Det hade troligen varit ganska dunkelt där inne i skogen redan innan solen gick ner och nu var det nästan kolsvart. Jag hade en känsla av att vara på rätt väg men jag ville inte jinksa det så vi körde bara vidare. I efterhand har jag tänkt på att de här stilande ljusstrimmorna från den nedåtgående solen faktiskt fick det att se ut som att träden sträckte sig mot bilen precis som Pelle hade berättat. Jag är fortfarande säker på att han hittade på det där med djurens röda ögon. För det mest skrämmande i djurväg som vi såg i skogen var en död hare vid vägkanten. Den såg ut att helt enkelt ha lagt sig ner och sen aldrig orkat besvära sig med att resa sig igen. Vi körde runt i mörkret en stund tills vi såg en glänta en bit bort. Men på vägen dit stoppade bilen av ett gigantiskt nedfallet träd över vägen som vi knappast kunde rubba. Vi steg ut ur bilen och satte på helljuset för att lysa upp vägen framför oss så gott vi kunde. Vi kände båda en blandning av nervositet och upphetsning när ljussäglan lyste upp vad som låg ett tal meter framför oss. Där, upplyst dels av våra bilampor men också av månen som nu hade gått upp, låg vad som såg ut som en gammal lada. Den var större än de brukar var och den hade inga prydnader utan såg ut som ett litet lagerhus. Jag var ännu inte helt säker på att det här verkligen var platsen som Pella hade berättat om, men det var definitivt den mest troliga platsen vi hade hittat hittills. Jag gick igenom buskagen tills de verkade upphöra några meter från byggnadens dörrar. Kanske hade landägaren gjort någonting med jorden där, men runt om huset verkade ingenting kunna växa i jorden. Det var bara platt, inte ens gräs växte där. Jag närmade mig dörrarna och insåg att det var en stor skjutdörr, när Jonas stök upp bakom mig med två ficklampor. «Hade du tänkt springa in i mörkret själv, eller?» frågade han och skrattade. Jag svarade med ett halvhjärtat skratt och tog en av ficklamporna, en lite mindre men väldigt ljusstark modell. Sen kände jag på skjutören, satte ficklampan i munnen och gav den en knuff med båda händerna. Den rörde sig någon millimeter och gav ifrån sig ett knarrande ljud men jag kunde knappast få upp den av egen kraft.» Jonas och jag räknade till tre och tog sig ni tillsammans. Långsamt trycktes den upp tills den verkade falla tillbaka in i sina skenor och mjukt gled upp för att till slut stanna med en hög duns. Jag gick in i byggnaden med Jonas i hälarna. Ladans interiör var fullständigt avskalad, nästan skrämmande ren. Jag var inte helt säker på hur långt bort från närmsta lantgård eller by vi var men det fanns inga som helst tecken på att någon hade varit där inne på åratal. Inga kvarlämnade gamla ölburkar, inga chipspåsar, fimpar eller sprayflaskor. Inte ens någon djurspillning eller växt som tryckts upp genom golvet. Rummet i sig var stort, större än en vanlig lada, men inte lika gigantiskt som det hade låtit som i Pelles berättelse. Jag tänkte att det troligen vid någon tidpunkt hade varit någon sorts lager för bondgårdsprylar eller någonting. Jag gick omkring planlöst medan Jonas raskt smög in i skuggorna för att utforska. Efter att jag hade tänkt igenom detaljerna i Pelles berättelse slogs jag av någonting. Han hade ju pratat om en silo. Jag sprang ut och tittade mig omkring, joggade ett varv runt ladan för att vara säker- men trots mina förhoppningar syntes ingenting till. Och om det någon gång hade stått en silo här så måste den ha lämnat någon sorts spår efter sig- men enda som fanns var det tjocka buskaget som omgav gläntan- och bortom de träden som försvann i mörkret. Jag kände mig frustrerad och trött och gick in igen- Jonas hoppade fortfarande omkring munter i byggnaden. Om jag bara kunde hitta ett duschmuntstycke eller ett rör så vet vi i alla fall att det är sant. Kom igen, leta! Jag vill inte förstöra upphetsningen för honom. Visst, jag hade berättat Pelles hela story för honom flera gånger men Jonas hade visst ändå inte fattat att det här måste vara fel ställe. Byggnaden var konstig, ja. Den hörde inte riktigt hemma där och den var liksom märkligt orörd för att verka så övergiven men det kunde helt enkelt inte vara här duscharna fanns. Jag lät Jonas leta en stund till, sen hojtade jag på honom. Okej, det här är troligen så nära vi kommer det där stället, sa jag och fortsatte. Men det är fel. Har du glömt det där om Silon? Hans ansiktsuttryck gick från upphetsat till besviket på ett ögonblick. Som ett barn som just öppnat den enda julklappen och insett att det var sockor. Jag klappade honom på axeln och så kände jag en gammal vana vakna till liv igen- –Ändå häftigt att vi kom så här långt, sa jag. –Och om folk frågar så kan vi ju trots allt säga att vi faktiskt hittade stället. Jonas skrattade. –Ja, det kan vi. Det är definitivt läskigt nog här för att det skulle passa. –Vi borde ta lite bilder som bevis, eller hur? –Jag nickade till honom. –Jag sticker ut i bilen och hämtar kameran, sa han och så sprang han iväg ut genom dörren. –Jag fann mig själv ensam kvar i byggnaden– det blev väldigt tyst. Jag hörde Jonas steg tonade ut utanför dörren genom buskagen bort till bilen. Men när de försvann hördes ingenting. Inte en vindpust. Inte en syster eller fågel. Ingenting. Jag vandrade in i mörkret med ficklampan i handen. Någonting måste ju finnas någonstans. Det kunde ju inte vara helt tomt. Jag närmade mig rummets bortre enda då ljudet från mina fotsteg plötsligt lät ihåliga och dova. Jag backade tillbaka, stampade på marken och insåg att jag hade hittat en lucka under vilken det lät som att det fanns luft. Jag ställde mig vid väggen och undersökte golvet från sidan. Varken hål eller gropar syntes och ingenstans verkade golvet bäras upp av stolpar eller bjälkar. Med andra ord måste byggnaden vila mot en fast husgrund och det jag precis hade upptäckt måste vara en lucka ner till någon sorts källare. Men Medan jag hörde Jonas steg närma sig utanför dörren och började ropa till honom tog jag ett litet skutt för att han skulle höra det ihåliga dunsandet när jag landade på luckan. Jonas, titta här, det är en lucka! I samma sekund som jag sa lucka landade jag med fötterna på marken och kände den gevika under mig. Jag minns inte riktigt fallet men jag minns att jag hörde träskivor bryta sönder. Sen minns jag att ljusskäglarna från Jonas ficklampa svishade förbi mina ögon. Bländade dem för en sekund för att sen lämna mig i komplett mörker. Fallet hade inte varit högt men jag måste ha landat riktigt illa för jag tappade medvetandet i åtminstone några sekunder. När jag kvicknade till var det till ljudet av Jonas desperata röst. Jack! Jack! Hör, hör du mig? Hallå? Vakna! Jag knep ihop ögonen och nickade till honom och han ropade till av lättnad. Det smärtade i mitt huvud och jag misstänkte på en gång att jag hade fått en hjärnskakning. Men det var ingenting mot hur ont det gjorde i knät. Jag famlade efter min ficklampa, hittade den på marken bredvid mig och reste på mig och ropade till Jonas att jag var okej okay, men att jag hade slagit i knät och huvudet ordentligt. Åh oh, fy fan, herregud vad skönt, sa han. Jag trodde du var död. Tänk om du hade dött i Danmark för helvete, det hade varit hemskt. Jag skrattade till men fick sluta på en gång eftersom minsta rörelse i huvudet skickade en blixt av smärta ner genom nacken och gjorde mig yr. Jonas fortsatte. Jag kanske ska fixa ett rep. Vad sa du? mumlade jag. Ser du en stege där nere? Annars kanske jag ska gå och fixa ett rep. Jag såg mig omkring och hittade bara kala cementväggar omkring mig. Ingen chans att jag kunde klättra upp den vägen. Ja, hämta ett rep, sa jag till honom. Det ligger där någonstans nere i bagageluckan i min röda klättringsväska tror jag. Men jag är inte säker. Jonas nickade, skrattade till nervöst och sa åt mig att inte gå någonstans. Sen reste han på sig och sprang iväg. Återigen lämnades jag i fullständig tystnad. När Jonas steg mot golvet ovanför mig hade ekat ut så hörde jag bara det där surret ens öra frambringar i fullständig tystnad och då och då avbrutet av ljudet av min egna höga dunkande puls i tinningarna. Jag kravlade över till närmsta cementvägg och lutade mig mot den. I efterhand minns jag att den här väggen var onaturligt kall. Eftersom det här var en varm sommarnatt hade jag bara en t-shirt på mig och väggen kändes iskall mot min rygg. Fast just då tänkte jag mest på hur skönt det var att luta sig mot någonting. Medan jag satt i det där konstiga husets konstiga källare och väntade på att få höra Jonas Steg återkomma kröp en vag obehagskänsla över mig. Jag satt och kände mig som en idiot för att ha trillat ner och plågades av mina smärtor. Men båda de känslorna försvann på en och samma gång när jag hörde vad som måste ha varit någons andetag till vänster om mig. Jag snodde runt med i huvudet blev tvungen att blunda för att uthärda vågen av smärta som följde men såg ingenting där när jag öppnade ögonen igen. Jag övertalade mig själv snabbt om att det här måste vara inbildning tills Pelle Meyers berättelse återigen dök upp i huvudet på mig. När jag först hörde den i klassrummet den där dagen, för många år sedan, var jag mer imponerad än skrämd. Men nu, i det här skicket, i det här rummet, kände jag något jag inte hade känt på väldigt länge. Det knöt sig i magen på mig. Kalla svettdroppar trycktes ut ur varenda por på min kropp som när man pressar ihop en fuktig tvättsvamp i näven. Jag var skräckslagen. Jag pekade ficklampan åt min vänstra sida. Dess ljus nådde inte hela vägen fram till väggen. Men jag såg ingenting någonstans. Jag satt och hyperventilerade några sekunder med blicken fäst i mörkret. När ett ljud framför mig fick mig att hoppa till. Det var kort, det kan ha varit jag själv som gjorde det på något sätt. Men det lät som om någonting skrapade mot golvet. Bara ett par meter framför mig. Det lät som ett fotsteg mot det smutsiga golvet. Jag vände ficklampan framåt men innan jag hann titta efter hördes det där andetaget till vänster om mig igen. Lite närmare den här gången. Det här kunde inte vara sant. Det måste vara jag själv som inbillade mig tänkte jag. Jag hade inte sett så mycket som ett spindelnät i hela huset och nu plötsligt någon som andas bredvid mig. Jag blev arg på mig själv för att jag inte kunde hålla mig lugn. Jag tänkte förbrilt på någonting jag lärt mig i skolan. Att den mänskliga hjärnan i brist på syn och hörselintryck utifrån själv skapar dem. Och så fokuserade jag på den tanken för att lugna mig. Det funkade. Min puls gick ner. Tills jag såg någonting röra sig i bäckmörkret framför mig samtidigt som det skrapande ljudet slog till igen. Jag frös till is och stängde instinktivt av min ficklampa. Jag antar att jag tänkte att i mörkret syntes jag åtminstone inte. Jag satt några ögonblick paralyserad med den släckta och falnande ficklampan fortfarande riktad framåt i handen. Sen tryckte jag mig med hjälp av mitt oskadade ben uppåt mot väggen i ett försök att ställa mig upp. Efter att ha kommit på fötter, hela tiden stirrande ut i det ogenomträngliga mörkret i jakt på rörelser eller ljud, så konstaterade jag att knät i mitt ena ben var så illa däran att jag inte kunde stödja på det. Maniskt började jag humma för mig själv bara för att det inte skulle vara så tyst. Jag haltade till den punkt i rummet där den trasiga luckan var direkt ovanför och skrek på Jonas så högt jag kunde men fick ingenting till svar. Han måste vara kvar vid bilen fortfarande på jakt efter det där repet. Fortfarande hummande och med en nästan outhärdligt hög puls rörde jag mig tillbaka till cementväggen, lutade mig mot den och började långsamt gå längs med den. Efter att ha trevat mig fram med fötterna kanske tre meter stötte mitt huvud i någonting som stack ut från väggen. Smärtan var bländande, förstärkt av hjärnskakningen och jag förlorade balansen och tumlade ner till golvet. Jag släppte ficklampan och tryckte händerna till pannan och kände någonting blött och varmt där. Med fingrarna letade jag efter ett sår, men jag hittade inget. Med andra handen började jag svepa längs marken i jakt på ficklampan och rätade upp ryggen mot väggen. Ficklampan dök upp på marken och jag drog upp den och lyste på marken bredvid mig där jag precis hade legat. Golvet var blött, missfärgat av vätskan jag kände på min panna. Jag stirrade förvirrat ner i pölen och just som jag hade bestämt mig för att det måste vara mitt blod såg jag en droppe segla ner genom luften och landa i pölen med ett plopp. Mot min vilja började en oundviklig insikt formas i huvudet. Jag vände upp ficklampan mot taket. En till grumlig droppe passerade genom ljusskenet innan det till slut hittade källan till varifrån dropparna kom. Ett rostigt, sprucket rör som stack ut några decimeter från väggen och slutade i ett kalt duschmunstycke som var riktat ner mot marken. Ni vet den här känslan när ens mage liksom imploderar. I den där situationen tror jag att magen faktiskt gjorde det av skräck och smärta och ansträngning. Innan jag hann göra någonting åt det så kräktes jag rakt ut. Det skvättade upp på mina skor och byxben men det rörde mig inte i ryggen. Jag rätade på mig och började med händerna mot väggen halta iväg i sidled så fort jag kunde. Omkring mig började ljud höras men jag var inte säker på om de orsakades av mig själv eller av någonting annat Efter några sekunder av hasande dök ett nytt duschmundstycke upp framför mig som jag lyckades ducka för Det satt lite högre upp än det förra men det verkade läcka av samma vätska Jag fortsatte längst väggen, den kändes oändlig och jag fick gång på gång ducka för nya duschar som stack ut för varje dusch tycktes vätskan rinna på mer och mer men samtidigt vara lite för tjock för att kunna ta sig ut ur duschens småhål obehindrat. Det började lukta i rummet. Jag slogs av minnet av hur Pelle Meyer hade beskrivit doften och kämpade mig vidare med t-shirten upptryckt över näsan och munnen. Det stank skit som spyor som bränt hår som om någonting ruttnade. Eftersom jag fortfarande tog mig fram lutad mot den där väggen så följde jag handlöst framåt när väggen plötsligt tog slut. Jag landade på ett jordgolv och trots att adrenalinet dämpade en del av smärtan så kändes det ändå. Med ficklampan krampaktigt i handen snod jag runt för att förstå var jag hade hamnat. Bakom mig var en dörröppning där en dörr hängde på glänt ut mot mig. Den var tjusig och en lite åldrad och hade ett fint dörrhandtag och en dörrklapp. Den röda färgen flagnade och samlades i små högar på marken vid mina ben. Jag tog mig upp på fötterna, eller i alla fall foten, och haltade vidare in i den korridor som jag precis fallit in i. Nätt och undvek jag att slå huvudet i en plåtskiva som hängde på tre kvarten ner från taket. Efter bara några meter föll jag på knä och fick krypa istället för att hoppa fram på ett ben. Längst väggarna och taket löpte plåtskivor och med jämna mellanrum stagades taket upp av träbjälkar som tycktes hålla ihop denna provisoriska tunnel. Jag vågade inte stödja mig mot väggarna eftersom jag skulle kunna skära mig på den rostiga plåten eller välta en bjälke och hamna under det kollapsande taket så jag fick krypa. I vad som kändes som flera kilometer kröp jag. Då och då krockade jag med en vägg eftersom korridoren vände och vred på sig. Jag hade ingen aning om var jag befann mig i relation till rummet där jag hade trillat ner, men jag upprepade som ett mantra att det måste finnas en dörr i slutet av den här tunneln. Om jag inte hade krypit hade jag förresten säkert slagit med illa i taket, som då och då bara var någon meter högt. Det enda skälet att det inte hade rasat in än var att plåtskivorna höll det uppe. Någon hade avsiktligt byggt gången så där. Det här var naturligtvis inte tankar jag hade i mitt huvud då. Då kröp jag bara framåt, intalade mig att jag var ensam i tunneln trots att jag med jämna mellanrum hörde hasande fotsteg mot golvet bara decimeter bakom mig. Då och då strök mina jeans mot mina ben och det kändes som att någon rörde mig. Någon kanske gjorde det, än idag vet jag inte. Jag kröp och kröp och kröp tills jag kom till en uppförsbacke i tunneln. Jag tittade upp och såg till min enorma lättnad en källardörr. Den var gjord av trä, mellan gliporna såg jag vitt ljus utanför. Det kunde komma från bilamporna där ute tänkte jag, men framförallt var jag glad att äntligen har hittat ut. Jag kröp upp till dörren och kastade mig in i den med axeln först. Den knakade och skakade till, men den öppnades inte. Jag gav upp ett gällt skrik efter Jonas, men det kvävdes av en brännande smärta i halsen. Som mest klarade jag bara av att utbrista i ett rosslande gråtljud och jag hörde själv att det lät som ett döende djur. Jag säckade ihop vid dörren, utmattade av smärtan och ansträngningarna och stirrade hjälplöst på ljuset som strilade in genom gliporna. Jag var så nära på att befrias att jag kunde känna lukten av sommarnatten där ute. I det här ögonblicket av tyst kollaps hörde jag till slut ett ljud i tunneln som utan minsta tvekan kom från någonting som rörde sig. Det lät som att någonting släpades över marken. Det hasade fram, pausade en sekund och hasade sedan vidare. Med en kraftansträngning rätade jag på mig, satte mig upp mot dörren och la handen med ficklampan på benet så att den inte skulle skaka. Jag kan än idag inte förklara vad det var jag såg. Jag vet att jag såg det, men jag kan liksom inte övertyga mig själv om att det var på riktigt. Jag återkommer gång på gång till den enda tänkbara förklaringen att jag hallucinerade. I mörkret en bit bort i tunneln stod ett barn, iklätt ett smutsigt nattlinne. Linnet var fläckat av någonting mörkbrunt, på vissa platser djuprött. Barnet var oerhört klent och skröppligt, som på sådana där bilder av barn från koncentrationsläger. Mellan det långa, smutsiga håret som i tovor hängde framför ansiktet och som räckte ända ner till de smutsiga fingertopparna såg jag min ficklampas ljus reflekteras i ett öga. Pojken, eller flickan jag vet inte vad, rörde sig framåt med stora ansträngningar. Inte så att det flåsade eller tog djupa handetag, men det verkade som att varje muskelrörelse krävde all energi barnet hade kvar i kroppen. Men det som fyllde mig med iskallskräck var det där ögat. Det skymtade som sagt bara till mellan hårtovorna men jag såg vreden i det. Det lyste av ilska eller till och med hat. Jag kan inte i ord beskriva varför men jag visste att det här barnet ville mig illa. Och oavsett om det var en hallucination eller ej så kom barnet allt närmare. Jag började hulkande gråta medan jag stirrade på barnet som kom allt närmare. Så hörde jag plötsligt en viskning bakom ryggen. Du, Jack, sa en röst genom gliporna i dörren. Det var Jonas, det måste vara Jonas. Jag hostade till av chock, svalde och försökte svara honom. Öppna dörren och ta ut mig härifrån, försökte jag säga, men jag tror det bara lät som snorigt rosslande. Jag slet blicken från barnet, slog mot dörren med handflatorna och kände ficklampan rulla av mitt ben och ner för uppförsbacken framför källardörren. Ficklampan stannade upp någonstans vid barnets fötter. Rösten viskade till mig igen. Vad ser du? Vad pratar du om? mumlade jag och knep ihop ögonen. Titta bara. Berätta vad du ser. Jag började yla i desperat gråt. Sen viskade rösten. Vila lite. Jag fixade. Jag förstod ingenting men fortsatte knipa ihop ögonen. Snälla Jonas, få upp dörren! Få ut mig härifrån! Snyftade jag. Jag hade fått tillbaka lite av min röst och röt. Öppna den jävla dörren, Jonas! I ren frustration öppnade jag ögonen igen. Och det jag såg var svarta hårtovor som hängde centimeter framför mitt ansikte. Mitt i tovorna reflekterades ljuset från utanför dörren i någonting. Någonting vitt. Jag knep ihop ögonen igen och skrek med min rösts fulla kapacitet Öppna den jävla dörren!" När den plötsligt gav vika bakom ryggen på mig. Jag föll baklänges ner i jorden Drog ett andetag av frisk nattluft Och kröp blundande bakåt någon meter Med fötterna sparkade jag igen källardörren med all min kraft Och sen kollapsade jag på marken Och bara tittade Med fötterna sparkade jag igen källardörren Och sen kollapsade jag på marken Och öppnade ögonen En bit bort låg ladan Upplyst av bilens strålkastare Mitt huvud pulserade av smärta jag var smutsig och blöt på hela kroppen En bit bort låg ladan Upplyst av bilens strålkastare Mitt huvud pulserade av smärta Jag var smutsig och blöt på hela kroppen Fläckad av någonting jag inte kände till Eller ville veta vad det var Mitt knä var allra minst urled, Om inte ännu värre skadat Jag flåsade i nattmörkret Och hulkade till Jonas Varför i helvete öppnade du inte dörren Jag väntade på ett svar Men det kom aldrig Oh, fan Jonas, började jag. Jag bankade ju dörren och skrek för mitt liv. Jag vände mig om och kände återigen magen knyta sig när jag insåg att ingen var där. Det enda jag såg var buskaget en bit bort. Jag kände vreden växa fram. –Jonas, din jävla fitta, kom fram ur buskarna. Jag satte mig upp och skulle precis ta mig upp på fötter när jag hörde ett rop som kom från ladan. Ljuset från en ficklampa skumpade förbi och när Jonas kom springande från bilen in genom ladans öppna skjutdörr så ropade han att han var på väg med repet och att jag inte skulle oroa mig. Jag måste ha svimmat då, för jag vaknade senare av att Jonas stod ovanför mig och skakade liv i mig. Jag förstod inte vad han sa, men han hjälpte mig upp och iväg till bilen. Medan vi haltade bort vände jag mig om och tittade tillbaka mot källardörren. Där... Utanför dörren låg min ficklampa. Dess ljus falnade som om dess batterier var på väg att dö. Väl i bilen somnade jag på en gång. Jonas säger att han körde omkring en timme innan han hittade till landsvägen och sen körde han mig till ett sjukhus i Silkeborg. Jag tror inte att jag någonsin berättade för honom vad som hände där nere i gångarna. Han tror nog att jag helt enkelt bara skadade mig i fallet. Han frågade i alla fall inte om vad som hände och kort efter vår resa gled vi från varandra, förlorade kontakten. Inte avsiktligt eller att vi var ovänner, utan vi bara slutade ringa varandra efter den där resan. Jag har aldrig lyckats förstå vad som hände den där natten. Vissa saker går att förklara som hallucinationer, men inte allt. Jag såg duschmunstyckorna och de läckte av en vätska som jag inte kände igen. Dörren var på riktigt. Tunneln var på riktigt. Det andra, det mest skrämmande, kan jag med lite god vilja skylla på min hjärnskakning. Nu för tiden dricker jag ganska mycket. Jag försöker övertyga mig själv om att jag bara var så borta, så chockad att allting utspelade sig i mitt huvud. Men jag vet att jag aldrig mer kommer sätta min fot i Danmark igen. Jag är fortfarande en skeptiker, men jag tror att jag verkligen var med om någonting nere bland duscharna som Pelle Meyer en gång berättade om. För den där källadörren som jag satte mig mot och såg barnet, den källadörren var faktiskt först låst och sen var den plötsligt inte låst längre. Det kan jag inte ha hittat på. Med den här berättelsen, skriven av Dylan Sindelar och publicerad på Reddits No Sleep Under Forum är Creepypoddens tredje säsong slut I översättningen av historien tog jag mig lite friheter för att anpassa den till oss här i Europa istället för dem där i USA Men en sak har jag inte ändrat på Dylan Sindelars huvudperson hette också Jack Det passade ganska bra, eller hur? Nu gör Creepypodden ett uppehåll. Om du tycker om den här podden så får du hemskt gärna gilla den på Facebook och sprida den till dina vänner. Ju fler vi är som lyssnar, desto fler avsnitt kan vi göra. Och kom ihåg att skicka in dina favoritspökhistorier eller dina egna skrämmande upplevelser till creepypodden at Sverigesradio.se